Un veac de singurătate, Pista 22. Nu s-a mai sculat. Adâncită în perne, ca și cum ar fi fost într-adevăr bolnavă, își împleti cosițele lungi și le înfășură pe după urechi, așa cum îi spusese moartea că trebuie să fie pregătită în sicriul ei. Apoi ceru o oglindă și, pentru prima oară după 40 de ani, își văzut chipul răvășit de vârstă și de martirul pe care le îndurase și rămase surprinsă constatând cât de mult se cu imaginea mentală pe care și-o făcuse despre sine. După liniștea care domnea în odaie, ursula a înțelese că a început să se întunece. Ia să rămas bun de la Fernanda!" o rugă ea. O singură clipă de împăcare este mai depres decât o viață întreagă de prietenie." Nu mai are niciun rost!" răspunse amaranta. Meme nu se putea împiedica să nu se gândească la ea atunci când s-a aprinsă luminile scenei improvizate și începu a doua parte a programului. În doiul bucății, cineva veni să anunțe la ureche știrea și reprezentația întreruptă. Când ajunse acasă, Aureliano Segundo trebuie să-și curească drum cu coatele prin mulțime ca să privească trupul neînsuflățit al bătrânei fecioare, hidoase, de culoare murdară, cu banda neagră în jurul mâinii, învelită într-un lințol răpitor. Era așezată în sala comună, alături de marea cutie de scrisori. După cele nouă nopți petrecute priveghind-o pe Amaranta, Ursula nu se mai ridică. Santa Sofia de la piedat o luă în grija ei. Îi servea mâncarea nodaiei, îi aducea esență de capoc pentru toaletă și o ținea la curent cu tot ceea ce se petrecea în Macondo. Aureliano Segundo o vizita deseori, îi aducea haine pe care ea și le punea lângă pat, împreună cu cele mai indispensabile obiecte pentru viața de toate zilele, astfel încât în scurtă vreme își clădise o lume la îndemâna ei. Reuși să trezească o puternică afecțiune în micuța amaranta Ursula, care îi semăna leit în toate privințele și pe care o învățase să citească. Luciditatea și îndemânarea cu care ajunsese să se descurce singură, te făceau de sigur să te gândești că era covârșită de povara celor o de ani ai ei, dar dacă era evident că sta ca prost cu vederea, nimeni nu bănui niciodată că era complet oarbă. Dispunea atunci de atâta timp și de atâta liniște interioară, ca să supravegheze viața casei, încât a fost prima care și-a dat seama de nenorocirea mută a lui meme. Vin o încoace," îi zise ea. De vreme ce am rămas singure, poți să-i spui unei biete bătrâne ca mine ce ți s-a întâmplat." Memea a avut un a sacadat și o colică Ursula se feri să stăruiască, însă găsi confirmarea bănuielilor ei în faptul că meme nu mai veni să o vadă. Știa că se pregătește mai devreme ca de obicei, că nu mai putea sta liniștită nicio clipă în așteptarea ceasului când putea ieși, că își petrecea nopții întregi sucindu-se și răsucindu-se în pat în o daie învecinată și că fâlfâitul aripilor unui fluture era de ajuns să-i provoace chinuri. Într-o bună zi o auzi spunând că se duce să se întâlnească cu Aureliano Segundo și Ursula a fost surprinsă văzând cât de lipsită de imaginație era Fernanda pentru a nu bănui nimic atunci când soțul ei venia acasă să întrebe de fica lui. Era deja foarte evident că Memei era preocupată de probleme secrete, de întâlniri urgente, de nerăbdări greu stăpânite, cu mult înainte de acea seară când Fernanda răzvrăti toată casa, deoarece o descoperise sărutându-se cu un bărbat în timpul filmului la cinematograf. Meme era atunci atât de închisă în sine, încât o acuză pe Ursula că a denunțat-o. În realitate, ea se denunțase singură. De va timp, lăsa în urma ei o mulțime de indicii care ar fi putut stârni atenția celui mai adormit Tom și dacă Fernanda întârzi atât de mult să le descopere, aceasta se întâmpla pentru că ea însă și era orbită de relațiile ei secrete cu medicii nevăzuți. Și chiar așa, tot ajunse să remarce tăcerile adânci, tresăririle neașteptate, salturile de dispoziție și contradicțiile ficei ei. Început să o supravegheze pe cât de discret, pe atât de implacabil. Lăsa să iasă cu eternele ei prietene, îi ajuta să se îmbrace pentru micile serbări de sâmbătă seara și nu-i punea niciodată întrebări supărătoare care ar fi putut să o alarmeze. Avea deja suficiente dovezi că Meme făcea lucruri cu totul deosebite de cele pe care pretindea că le face, dar se feri să-și dea în vileag așteptând o ocazie propice. Într-o seară, Meme o anunță că se duce la cinematograf împreună cu tatăl ei. Puțin timp după aceea Fernanda auzit explodând petardele serbării alături de casa Petaycotes și acordionul lui Aureliano II, asupra căruia nu te putea înșela. Se îmbrăcă repede între la cinematograf și în penumbra locurilor de la orchestră, o recunoscu pe fica ei. Emoția acestei descoperiri o zăpăcea de tare, încât nu l-putu distinge pe bărbatul cu care se săruta Meme, reuși în schimb se audă glasul tremurător între glumele proaste și furtuna de râs care zguduia publicul. Îmi pare rău, iubito", să audă și o pe meme să părăsească localul fără să rostească niciun cuvânt. O făcut să îndure rușinea de a o conduce pe strada turcilor, fără de lume, și o încuie cu cheia în odaia ei. A doua zi, spre ceasurile șase seara, Fernanda a recunoscut vocea bărbatului care venea să o viziteze. Era tânăr, avea tenul brun și o privire întunecată și tristă care ar fi surprins-o mai puțin dacă ar fi recunoscut pe țigani, și un aer visător care unei femei cu inima mai puțin înăsprită i-ar fi fost suficient pentru a înțelege motivele ficei ei. Hainele lui din pânză erau foarte uzate, purta ghete văxuite cu multă trudă prin straturi suprapuse de alb de zinc și ținea în mână o pălărie cumpărată în simbăta trecută. În toată viața lui nu fusese și nici nu avea să fie vreodată mai speriat decât în clipa aceea. Avea însă o demnitate și o stăpânire de sine care îl puneau la adăpost de orice omilință, precum și o eleganță născută, umbrită doar de mâinile sale bătătorite și unghiile roase din plicina muncii aspre. Fernandei însă, a fost suficient să-l vadă o singură dată pentru a ghici că muncește cu brațele. Își dădu seama că purta pe el singurul lui rând de haine de sărbătoare și că sub cămașă, pielea era roasă de erea companiei bananiere. Nu lăsă să vorbească, nu-i îngădui nici să intre pe ușa pe care peste o clipă și trebuia să o închidă din pricina fluturilor galben care invadaseră casa. Pleacă de aici, îi zise ea. Nu ai ce căuta între oamenii cinstiți. Se numea Mauricio Babilonia. Se născuse și crescuse în Macondo și era ucenic mecanic în atelierele companiei bananiere. Memei făcuse cunoștință cu el din întâmplare într-o după-amiază când se dusese împreună cu Patricia Brown să ia mașina pentru a da o raită prin plantație. Șoferul era bolnav și l a însărcinat pe el să le conducă și Memei putu să-și împlinească în sfârșit dorința de a se așeza lângă volan pentru a observa de aproape mecanismul de conducere al automobilului. Spre deosebire de șoferul titular, Mauricio Babilonia... Îi făcu o demonstrație practică. Aceasta s-a petrecut pe vremea când Meme tocmai începuse să frecventeze casa lui Mr. Brown și când încă se mai considera că e nedem pentru doamne să conducă o mașină. De aceea a trebuit să se mulțumească cu o informație teoretică și timp de câteva luni nu l-a mai revăzut pe Mauricio Babilonia. Mai târziu avea să-și aducă aminte că în cursul acelei plimbări, frumusețea lui bărbătească i-a atrasese atenția, lăsând la o parte a asprimea mâinilor lui dar că după aceea a vorbit cu Patricia Brown despre jenă pe care o stărnise în ea, siguranța lui cam trufașă. În prima sâmbătă, când s-a dus la cinematograf cu tatăl ei, îl revăzut pe Mauricio. Babilonia, îmbrăcat curat, șezând nu departe de locul unde se aflau ei, și observă cât de mult se dezinteresa de film pentru a se întoarce și a o privi, nu atât pentru a o vedea, cât pentru ca ea să observă că el o privea. Vulgaritatea acestui gest o indispuse pe meme. La sfârșitul filmului, Mauricio Babilonia înainte pentru a-l saluta pe Aureliano II, și abia atunci află meme că cei doi bărbați se cunoșteau deja, deoarece el lucrase la cea din tâi instalație electrică a lui Aureliano Cel Trist și s-a adresat tatălui ei ca unui superior. Această constatare risipi împotrivirea pe care o provocase la început în ea mândria lui extremă. Nu a avut ocazia să se vadă între patru ochi, nici să schimbe alte vorbe, decât un bună ziua sau un bună seara, până în noaptea când avisa că el au salvat dintr-un naufragiu și că ea nu încerca față de el un sentiment de recunoștință, ci, din potrivă, o furie puternică. De ar fi oferit ocazia pe care o așteptase atât de mult, în timp ce Meme nu avea altă dorință decât să-l evite și nu numai pe el, Mauricio Babilonia, ci pe toți bărbații care se interesau de ea. De aceea a fost cuprinsă de atâta indignare atunci când, după visul ei, în loc să-l deteste, simți o necesitate irezistibilă de a-l vedea. Nerăbdarea ei s-a făcut din ce în ce mai mare în cursul săptămânii, iar sâmbătă dorința ei devenise atât de copleșitoare, încât a trebuit să depună un efort imens pentru că Mauricio Babilonia să nu remarce în timp ce o saluta la cinematograf, că inima era gata să iasă pe gură. Ca orbită de o impresie confuză de plăcere și de furie, îi întinse pentru prima oară mâna și avea în clipa aceea Mauricio Babilonia îndrăzni să o strângă între lui. Timp de o fracțiune de secundă, memese căi de pornirea pe care a avut-o. Însă căința se transformă de îndată în satisfacție crudă atunci când constată că mâna lui era la fel de jilavă și înghețată ca a ei. În noaptea aceea a înțeles că nu va avea nicio clipă de odihnă atâta vreme cât nu-i va dovedi lui Mauricio Babilonia cât de deșartă era ambiția lui și-și toată săptămâna aroind în jurul acestei dorințe noi. Recurse la tot felul de vicleșuguri inutile pentru ca Patricia Brown s-o trimită după automobil. Până la urmă s-a servit de roșcovanul american, care pe vremea aceea a venit să-și petreacă vacanța la Macondo și, sub pretextul că se duce să examineze noile modele de automobile, se lăsă condusă până la ateliere. Din clipa în care l-a revăzut, Meme încetă de a se mai amăgi. și înțelese că, de fapt, a ajuns să nu-și mai poată stăpâni dorința de a rămâne singură cu Mauricio Babilonia, însă certitudinea că acesta a înțeles o văzând o venind, a scos-o din fire. Am venit să văd noile modele," zise Meme. Este un pretext bun. Răspunse el. memeșteduse dădu seama că avea să-și ardă aripile la flacăra orgoliului lui și căută cu disperare un mijloc de alumilii. El nu i-lăsă însă timp. N-ai nicio o teamă, îi zise cu voce scăzută. Nu este pentru prima oară când o femeie nebunește după un bărbat. Ea se simțea atât de descumpănită încât părăsea atelierul fără să mai privească noile modele și își petrecu noaptea de seara până dimineața, sucindu-se și răsucindu-se în pat și vărsând lacrimi de revoltă. Roșcovanul american, care începuse de fapt să o intereseze, îi făcea acum impresia unui prunc în fașă. Atunci observă fluturii galbeni care precedau toate aparițiile lui Mauricio Babilonia, iar remarcase deja prezența lor, îndeosebind în atelierul mecanic, unde credea că îi atrage mirosul de vopsele. Uneori îi simțise fluturând pe deasupra capului lui în penumbra cinematografului, dar atunci când Mauricio Babilonia a început să o urmărească ca o umbră pe care numai ea o putea identifica în mulțime, înțelese că fluturii aveau o oarecare legătură cu el. Mauricio Babilonia se afla întotdeauna în asistență la recitaluri, la cinematograf, la liturghie și ea nici nu avea nevoie să-l vadă pentru a descoperi prezența pe care i-o semnalau fluturii. Într-o zi, Aureliano II s a arătat de iritat din pricina acestor bătăi din aripi supărătoare, încât i-a simțit pofta bruscă de a dezvălui secretul, după cum îi promisese, însă instinctul o a făcut să înțeleagă că, de data aceasta, el nu va râde ca de obicei. Ce ar zice mama ta dacă ar ști?" Într-o zi, fiind ocupată cu tăiatul trandafirilor, Fernanda scoase un înțipă de spaimă și o trase pe meme de -o parte din locul unde se afla și de unde frumoasa Remedius părăsise grădina pentru a se înălța la cer. Timp de o clipită, -se, se impresia că minunea se va repeta cu fica ei din pricina unei bătăini așteptate de aripi care o tulburase în lucruri ei. Erau fluturii. Memea văzut, să mișliți parcă spontan din lumină și inima îi zvâcni. În aceeași clipă intră Mauricio Babilonia, purtând un pachet care nu era altceva, pretindea el, decât un cadou de la Patricia Brown. Meme roșii și abia și saliva, suporta această dovitură și reușit chiar să arboreze un surâs firesc, rugându-l să binevoiască să depună pachetul pe balustradă, deoarece ea avea degetele pline cu pământ. Singurul lucru pe care îl remarcă Fernanda la acest bărbat, pe care după câteva luni avea să-l dea pe ușa afară, fără să-și amintească să-l fi văzut vreodată, a fost chipul lui melancolic. Iată un bărbat foarte straniu," zise Fernanda. Citești pe chipul său că nu va întârzia să moară." Meme crezu că mama ei se afla încă sub efectul apariției fluturilor. După ce terminase răcutăiatul trandafirilor, își spălă mâinile și îi duse pachetul în odaia ei pentru a-l deschide. Era un fel de jucărie chinezească, formată din cinci cutii care se îmbucau una în cealaltă, în ultima fiind un mic bilet mâzgălit penibil de cineva care abia putea scrie. Ne vedem sâmbătă la cinematograf." Imediat mai rămase năucită la gândul că acea cutie rămăsese atâta vreme pe balustradă la cheremul curiozității Fernandei și, deși se simțea măgulită de întrăsneala și ingeniozitatea de care dăduse dovadă Mauricio Babilonia, se înduioșo de naivitatea cu care spera să-l vadă venind la întâlnire. Memei știa deja că Aureliano Segundo era ocupat sâmbătă seara. Totuși, ar de atâta nerăbdare pe măsură ce trecea săptămâna, încât sâmbătă îl convinge pe tatăl ei să o lase să meargă singură la cinematograf și să nu vină să o ia decât la sfârșitul reprezentației. În fluturile de noapte zbură da asupra capului ei tot timpul cât lămpile rămase aprinse. Apoi s-a întâmplat ceea ce avea să se întâmple. De îndată ce s-au stins luminile, Mauricio Babilonia a venit și se a alături de ea. Meme simțit că se bălăcește într-o mlaștină de spaime, din care nu o putea salva, așa cum se întâmplase și în visul ei decât acel bărbat mirosind a ulei de motor pe care ea abia îl distingea pe penumbră. Dacă n-ai fi venit, nu mai fi revăzut niciodată," zise el. Meme simți greutatea mâinii pe genunchiul ei și știu că în clipa aceea ajunseseramându-i de partea cealaltă a spaimei. ce îmi place la tine," îi răspunse ea surâzând, este că spui întotdeauna tocmai ceea ce n-ar trebui." Devenise nebună după el. Își pierdu somnul și pofta de mâncare, și s-a fundat de mult în singurătate încât însuși ei devenise pentru ea stănjenitor. Inventa o rețea încurcată de întâlniri false cu scopul de a o înșela pe Fernanda, își pierdut din vedere prietenele și călcând picioare orice bună creștere pentru a-l putea întâlni pe Mauricio Babilonia la orice oră și în orice loc. La început, asprimea manierelor lui o incomoda. Prima oară când s-au regăsit singuri pe pajiștile pustii din spatele atelierului mecanic. El o atrase fără milă într-o astfel de joacă animalică, încât ieșise extenuată. Îi trebuie câtva timp ca să înțeleagă că și aceasta era o formă de tandrețe, și din ziua aceea își pierdut toată liniștea și nu mai trăia decât pentru el, zăpăcită de dorința de a se scufunda în teribilul lui miros de ulei, frecat cu leșie. Cu puțin timp înainte de moartea Amarantei, ea fost dintr-o dată reținută de o zonă de luciditate din interiorul nebuniei ei și nesiguranța viitorului o făcuse să se cutremure, Auzise atunci de o femeie care citea viitorul în cărți și se duse să o viziteze în secret. Era Pilar Ternera. De-a ce o văzui intrând, ghici motivele ascunse ale lui Meme. Stai jos," îi zise ea. Nu am nevoie de cărți pentru a cunoaște viitorul unui Buendia." Meme nu știu niciodată că această pitie centenară nu era altcineva decât străbunica ei. Nu ar fi crezut nici după ce i-a dezvăluit cu un realism agresiv că acest gen de exaltare amoroasă nu se potolește decât în pat. Mauricio Babilonia împărtășea acest punct de vedere, însă Meme refuza să-i dea crezare, nevăzând aici decât o idee grosolană de lucrător. Ea credea de altfel că acest soi de dragoste nimicește cealaltă dragoste, deoarece era în firea oamenilor de așa și alunga foamea odată ce pofta le-a fost satisfăcută. Pilar Turner era nu numai că-i risipi eroarea, dar mai și oferi vechiul pat de chinci în care îl zămislise pe Arcadio, bunicul lui Meme, și unde l-a zămislit apoi pe Aureliano jose. În afară de aceasta, ea o învăță cum să împiedice o zămislire nedorită prin evaporarea unor cataplasme cu muștar și îi dădu diferite rețete de poțiuni care, în caz de neplăceri, îi chiar și mustrările de conștiință. Această întrevedere o umplu pe meme de același curaj pe care le încercase în acea după amiază când băuse peste măsură. Însă moartea amarantei o obligă să-și amâne hotărârea. În tot timpul cât au durat cele 9 nopți de priveghi, ea nu-l părăsi nici clipă pe Mauricio Babilonia, pierdut în mijlocul mulțimii care invadase casa. A urmat apoi lunga perioada adoliului și izolarea obligatorie și au trebuit să rămână separați câtva timp. Aceste zile văzură domnind de ea atâta frământare lăuntrică, atâta nerăbdare imposibil de stăpânit și atâta dorință arzătoare năbușite, încât din prima după amiază când reuși să iasă, meme se duse direct la Pilar Ternera. Se dărui fără împotrivire lui Mauricio Babilonia, fără rușine, fără să arate niciun formalism, cu un avânt atât de firesc și cu o intuiție atât de savantă, cât oricare bărbat mai neîncrezător decât iubitul ei le-ar fi considerat niște rezultate ale experienței. Se drăgostirea de două ori pe săptămână, timp de peste trei luni, ocrotis de complicitatea inocentă a lui Aureliano II, care a creditat fără să se gândească la rău, de fiicei sale, numai pentru a vedea scăpată de inflexibilitatea mamei sale. În seara când Fernanda îi surprinse la cinematograf, Aureliano Segundo se simție atât de copleșit de împăvărarea conștiinței, încât se duse să o vadă pe Meme o în care o închisese Fernanda, încredințat că ea se va ușura față de el de toate tainele pe care nu îi le destăinuise. Meme tăgăduie însă totul. Avea una era atât de sigur de ea, agățându-se atât de mult de însingurarea ei, încât Aureliano Segundo plecă cu impresia că nu mai există nicio legătură între ei că prietenia și complicitatea lor nu mai erau acum decât iluzii trecute. Se gândi să vorbească cu Mauricio Babilonia, crezând că autoritatea lui de fost patron îl va face să renunțe la proiectele lui. Petra Cotes însă îl convinse că acestea erau chestiuni care nu le priveau decât pe femei și așa a rămas să se plutească pe apele nehotărârii, cu greu susținute de speranța că la sfârșitul închisorii necazurile ficei sale vor înceta. Meme nu arată niciun semn de supărare. Din potivă, din odaia alăturată, Ursula putea constata că are un somn liniștit, că-și vedea îndeplină liniște de ocupațiile ei, că-și lua mâncarea regulat și că-i ea. Singurul lucru care o intriga pe Ursula după mai bine de două luni de pedepsă era că Meme nu făcea baie dimineața ca toată lumea, ci către orele șapte seara. Uneori se gândea să o prevină să fie atentă la scorpion, însă Meme se arăta atât de recalcitrantă, convinsă că ea a fost aceea care a denunțat-o, gât preferă să nu o tulbure cu vorbele ei nesăbuite de străbunică. Fluturii galbeni năpădeau casa odată cu căderea serii. În fiecare seară, revenind din baie, Meme o găsea pe Fernanda disperată, masacrând fluturii cu pompa pentru insecticid. Ce blestem!" zicea ea. Toată viața mi s-a spus că fluturii de noapte aduc nenoroc." Într-o seară, în timp ce Meme mai era încă în baie, Fernanda a din întâmplare în odaia ei unde găsiu o mulțime atât de mare de fluturi, încât avea mai putea respira. Apucă prima cârpă la îndemână pentru a izgoni și inima mai îngheță de spaimă când făcu legătura între bâile de noapte ale ficei ei și cataplasmele cu muștar care se rostogolirea pe pământ. Nu mai așteptă clipa potrivită așa cum făcuse prima oară. A doua zi îl invită la dejun pe noul primar al satului, care cobora ca și ea din podișurile înalte și ceru să pună o gardă de noapte în curtea din dos, deoarece avea impresia că îi se fură găinile. În seara aceea, garda l-a dobărut pe Mauricio Babilonia în timp ce scotea pentru a pătrunde în baie unde l-aștepta meme goală și tremurând de dragoste în mijlocul scorpionilor și a fluturilor, așa cum îl aștepta aproape în fiecare seară din ultimele luni. Unglun fiind în șira spinării, îl țintui la pat pentru tot restul zilelor sale. A murit de bătrânețe în singurătate, fără să se plângă, fără să protesteze, fără să se lăsat rât vreodată de indiscreție, chinuit de amintiri și de fluturi galbeni care nu-i dădeau nicio clipă de răgaz și surghiunit de societate ca găinar. Evenimentele care aveau să aducă lovitura de moarte la Macondo tocmai începeau să se precizeze când a fost adus în casă fiul lui Meme Buendia. Situația generală era atunci atât de nesigură, încât nimănui nu i ar da de scandalurile particulare, astfel că Fernanda a putut profita de acest climat favorabil pentru a ține copilul ascuns ca și cum n-ar fi existat niciodată. Fusese silită să-l accepte, deoarece împrejurările în care i-a fost adus au făcut imposibil refuzul. A fost constrânsă să-l suporte împotriva voinței ei pentru restul zilelor, din pricină că, la ceasul decisiv, n-a avut curajul să pună în aplicare ceea ce hotărâse în taină, să le nece în baie. Îl închise în vechiul atelier al colonelului Aureliano Buendia. reușit să o convingă pe Santa Sofia de la Piedad că ea a găsit plutind într-un coș pe râu. Ursula avea să moară fără să-i cunoască originea. Micuța amaranta Ursula, care intră într-o zi în atelier, tocmai când Fernanda hrănea copilul, a crezut și ea în versiunea cu coșul plutitor. Aureliano II, care se depărtase definitiv de soția lui din pricina modului absurd în care aceasta manevrase tragedia lui Meme, nu afla despre existența nebotului său decât la trei ani după aducerea lui în casă, copilul profitând de o clipă de neatenția a Fernandei pentru a scăpa din captivitate și a se arăta pe verandă timp de o fracțiune de secundă, complet gol, cu părul încălcit, arborând un sex impresionant, ex excrescențelor cărnoase ale unui cioc de curcan, ca și cum n-ar fi fost vorba de o ființă omenească, ci de definiția enciclopedică a antropofagului. Fernanda nu se aștepta la această farsă proastă a destinului ei incorigibil. Copilul a fost ca revenirea unei rușini pe care crezuse că ai zgonit-o definitiv din casă. Încă nu-l transportaseră pe Mauricio Babilonia cu și fracturată și Fernanda îi deja în cele mai mici amănunte un plan, menit să spele orice urma ocării. Fără să ceară părerea soțului, îi făcut bagajele chiar a doua zi, Puse într-o valijoară cele trei schimburi de care fica putea să aibă nevoie și se duse să o caute în odaia ei cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului. Să mergem, Renata," zise ea. Nu îi du nicio explicație. Memerea rândul ei nu aștepta și nu dorea să-i da vreuna. Nu numai că nu cunoștea destinația, dar ei era chiar perfect egal să se vadă condusă la abator. Nu mai deschise gura și nu avea să mai rostească vreun cuvânt în toată viața ei, din clipa în care auzise împușcătura în curtea din dos, și totodată urletul de durere al lui Mauricio Babilonia. Când mama ei porunci să iasă din odaie, nu-și mai luă grija, nici să se pieptene, nici să spele obrazul, și se urcă în ten ca o somnambulă, fără să mai remarce fluturii galbeni care continuau să o însoțească peste tot. Fernanda n-a știut niciodată și nici nu-și-a dat o să verifice dacă tăcerea ei de piatră se datora unei determinări a voinței sau dacă devenise incapabilă de a mai rosti un singur cuvânt sub lovitura tragediei. Memea abia dacă era conștientă de călătoria pe care o făcea prin vechea regiune fermecată, nu văzu bananeriile interminabile și umbroase de o parte și de cealaltă căi ferate, nu văzu trecând casele albe ale străinilor, nici grădinile lor pustite de praf și căldură, nici femeile în șorțuri și cămăși și în dunge albastre care jucau cărți în pridvoare, nu văzu care le trase de boi și încărcate cu ciorchin pe drumurile colbuite. Nu văzut tinerele fete păind ca niște peștișori în râurile transparente, lăsând călătorilor din tren regretul dureros după lor magnifici, nici barăcile miserabile și bălțate ale lucrătorilor, printre care zburdau fluturii galbene a lui Mauricio Babilonia, și pe pragurile cărora se vedeau copii verzi și slabi, șezând pe oală și femei gravide care strigau enormități la trecerea trenului. Această viziune fugitivă, din care își făcea o sărbătoare atunci când revenea de la colegiu, trecu prin inima lui Meme, fără să o trezească din amorțire. Nu aruncă nicio privire pe fereastră, nici chiar după trecerea umidității arzătoare a plantaților și după ce trenul traversase câmpul cu maci, unde încă se mai înălța carcasa carbonizată a galionului spaniol, pentru a coboră apoi pe același mal cu aer diafan și la marea înspumată și murdară, unde cu mai bine de un secol mai înainte se spulberaseră iluziile lui Jose Arcadio Buendia. La orele 5 după amiază au ajuns la ultima stație mlaștinii și Meme, imitând o pe Fernanda, coborând din tren. Urcarea într-o trăsurică asemănătoare unui liliac enorm, tras de un cal astmatic și traversarea orașul pustiu, parcurgând străzi nesfârșite, roase de salitră, în care se auzeau exerciții la pian într-o tutură asemănătoare cu acelea pe care le auzea Fernanda în orele de siestă din adolescența ei. Se îmbarcară pe un vapor al navigației fluviale, a cărui roată mare de lemn, Făceau un zgomot de incendiu și ale cărui palete metalice se vedeau mâncate de rugină, sclipind ca gurile unui cuptor. Meme se închise în cabină. De două ori pe zi venea Fernanda să-i aducă o farfrie cu mâncare la pat și de două ori pe zi trebuia să le ia înapoi fără ca ea să le fie atins, nu pentru că Meme s-ar fi hotărât să moară de foame, ci pentru că însuși mirosul mâncării o dezgusta și stomacul ei refuza să primească chiar și apa. Nici măcar ea nu știa pe vremea aceea că fecunditatea ei, Dejucase jucase cataplasmele de muștar, după cum nici Fernanda nu avea să o știe decât după aproape un an când i s-a adus copilul. În atmosfera sufocantă din cabină, îmbolnăvită din pricina vibrațiilor pereților metalici și a mirosului insuportabil de noroi care se lipea de roata vaporului, meme ajunse să piardă numărătoarea zilelor. A trecut multă vreme până când văzu ultimul fluture galben sfărtecat de aripile ventilatorului și admise ca pe un adevăr iremediabil faptul că Mauricio Babilonia e mort. Cu toate acestea, nu îl se lăsă biruită de resemnare. Nu să se gândească la el în timpul penibilei traversări călare pe catâr prin podișul halucinant, unde se pierduse odinioara Aureliano II, în căutarea cele mai frumoase femei de pe fața pământului, nici când trecură munții pe potecile indienilor spre apătrunde în orașul Lugubru, ale cărui ulii spietroase și prăpăstioase, răsunau de glasul clopetelor metalice ale celor 32 de biserici. Au dormit în noaptea aceea în locuința colonială părăsită pe scândurile pe care Fernanda le-așezat chiar pe solul unei odei năpădite de buruieni, învelindu se cu fâșii din perderere pe care le smulseră de la ferestre și care se frănițau la fiecare mișcare a trupului. Meme înțelesese unde se află văzându trecând în spaima insomniei, pe gentilomul îmbrăcat în negru pe care l-au adus în casă într-un cufăr plumbuit, într-un îndepărtat ajun de Crăciun. A doua zi după liturghie, Fernanda o conduse până la o clădire sinistră pe care meme o recunoscuse imediat, amintindu-și de modul în care mama ei avea obiceiul să evoce mănăstirea unde își primise educația de regină și de atunci înțelese că au sosit la capătul călătoriei. În timp ce Fernanda se întreținea cu cineva în biroul învecinat, a trebuit să rămână într-un salon segmentat prin tablouri mari în ulei, înfățișind arhiepiscop din epoca colonială, tremurând de fric din cauza rochiei din etamină cu floricele negre, pe care încă o mai purta, și a bocancilor ei aspri umflați de gheața podișurilor înalte. Stătea nemișcată în mijlocul salonului, gândindu se la Mauricio Babilonia în razele de lumină galbene ale vitourilor, când ieși din birou o novice de orară frumusețe, purtându-i valijoara cu cele trei schimburi. Trecând pe lângă Meme, îi întinse mâna fără să se oprească. Să mergem, Renata!" îi zise ea. Meme o luă de mână și se lăsă condusă. Fernanda o zări pentru ultima oară, căutând să-și potrivească pasul cu cel al novicei, când se închise în urma ei grilajul de fier al mănăstirii. Se gânda tot la Mauricio Babilonia la mirosul lui de ulei și la fluturii care le înconjurau și avea să continue să se gândească la el în toate zilele vieții ei, până acea dimineață îndepărtată de toamnă, când avea să moară de bătrânețe, cu numele schimbat și fără a mai fi rostit vreun cuvânt, într-un ospiciu tenebros din Cracovia. Fernanda se reîntoarse la Macondo cu un tren apărat de polițiști înarmați. În timpul călătoriei, observă nervozitatea călătorilor, pregătirile militare din satele traversate de linia ferate. Acea refierea a aerului care însoțește certitudinea că este pe cale să se producă ceva grav, dar nu putu să afle nimic până la sosirea în Macondo, unde se povesti că José Arcadio Segundo se pregătea să incite pe lucrătorii de la compania bananieră să intre în grevă. Nu ne mai lipsa decât asta," își zise Fernanda, un anarhist în familie." Greva îi după două săptămâni și nu a avut urmările dramatice de care se temeau. Lucrătorii cerau să nu mai fie silit să taie și să îmbarce banane duminica și această revendicare păru atât de legitimă încât părintele Antonio Izabel însuși pledă în favoarea ei, deoarece o găsea conformă cu legea lui Dumnezeu.